يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخلل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم من محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة من ضلاله وكل ضلالة في النار بسم الله ونشم زدنا من رجل يدور لحديث عائشة ربي الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح, يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة وبالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من رقوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركاتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم Kaže Ajša radijallahu ta'la ta anha da je poslanik sallallahu srme počinjao svoj namaz sa tekbirom i učenjem Alhamdulillahi rabbil alemin. Sa učenjem i sa Alhamdulillahi rabbil alemin. A kada bi učinio ruku ne bi svoju glavu spustao niti bi je dizao nego između toga. A kada bi digao glavu sa rukua ne bi učinio ponovo seždu, dok se ne bi ispravio potpuno u sjedećem položaju. A proste, kada bi digao glavu sa sasaruku, ne bi učinio seždu, dok ne bi se znači ispravio potpuno u stajaćem položaju. A kada bi digao glavu sa sežde, ne bi učinio drugu, dok ne bi se znači potpuno smirio sjedeći. I na svaka dva rekjata je učio ettehije ili ettehijatu. Položio bi nogu, a uspravio bi desnu, znači na sjedenju. I zabranio je Anukbeki šeipan, da se sjedi kao što šeitan sjedi. I zabranio je da čovjek spusti svoje podlaktice na zemlju kao što to čini divljač. I završavao je namalj sa selamom. Pa smo govorili o ovome hadisu, jedan njegov dio smo komentarisali i Spomjenjali propise koji se tiču ovoga, ovoga, hadisa. Učio je na svaka 2 rekiata tehijet ili etehijatu. Imamo više načina na koji se može učiti etehijatu koji su premišljeni od poslanika sallallahu alejhi ve wa sellem. Imam Šafija je odabrao hadis ili tehijatu koga nam je prenio ibn Abbas. Koga bi dužni mussteno some sa rihu do imam Abu Hanife imam Ahmed su odabrali te şehudivnu mesuda a imam Malik je odabrao te şehud Amara radi Allahu taala anhu Imam Baihaqi kaže tri načina Tešehuda se prenose u vjerodostronomu sunnetu te şehudivnu mesuda koji je najispravni i te şehudivna Abbas i te şehud Abu Musa al-Shallia pa imaju i drugi tešhodi koji su ispravni jer te šehud koji prenosi odamarae daje od se došle su isto tako pouzdanim putevima Imam Šafija ima Ahmed ibn Abdul Bar neovibno i drugi smatraju da je dozvoljeno učiti bilo koji od navedenih oblika te šehuda znači svaki te šehud koji je potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve ispravnim lancima prenosilaca dozvoljeno ga je praktikovati u namazu dok imam Šafija i Alays ibn Sad smatraju da je najbolji te šehud koga prenosi koga prenosi Ibn Abbas, zbog dodatka, zbog dodatka Mubarekiat, Imam Malik je odabrali teševu da Omara kao što smo kazali, dok imam Ebu Hanife, Sufane Seuri, Ahmed Ishak ibn Mubarek, učenjac Hanefijske pravne škole i većina hadijskih drugih pravnika općenito su odabrali teševu koga prenosi Abdullah ibn Mesun. No međutim, prvo mišljenje koje je spomenuo imam Šafija i koje je stav Ibn Abdel Bara i drugi jest da se ovi tešehodi praktikuju da se praktikuju kombinovano. Radi očuvanja suneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Položio bi poslanik sallallahu alejhi ve lijevu nogu na zemlju. Položio bi lijevu nogu na zemlju, a uspravio bi desnu, znači sa podvijenim prstima prema prema kibli. I ovim hadisom učenjaci hanefijske pravne škole dokazuju kako se treba šetu namazu. Znači da uvijek treba sjedenje u namazu da bude kako? Na lijevoj noci da sjedi, a da je desna uspravljena, da se stopalo, sa povijenim prstima prema kibli. Ima Malik je odabrao eteo ruk. Znači da se uvijek sjedi na lijevom kuku. Kad god sjediš po, imamo Maliku sjedi se na lijevom kuku, jer je to premešeno od Abdullaha i Nomara. I Imam Ahmed odabrao je da se sjedi eteo ruk na lijevom kuku, znači to je da se desna noga, a, a, odnosno lijeva noga, da se ne sjedi na nju, nego se proturi ka desnoj ispod a, desne lijeva noga, znači proturi se ispod desne potkoljenice, odnosno stopalo lijeve noge ispod desne potkoljenice i tako se onda čovjek ostane malo na levi kuk. To je to zove eteoruk, ili virk u arapskom kuk, pa se zove, znači, ostane na kuk. Dok imam šafija, kaže, ako namaz ima jedan tešehud onda se sjedi obično sa, na lijevoj nozi, uspravljenim desnim stopalom i povinjen pristima prema kibli a ako namaz ima dva tešehuda onda se sjedi i to dokazuje hadisom Ebu Humejda i Sa'idija koga bi liži Buhari usome sahihu kome kada je opisio namaz poslanika sallallahu alaihi sallame kaže se kada bi sjedio nakon dva rekiata da bi sjedio na lijevoj nozi a uspravio bi desno stopalo a kada bi sjedio Na zadnjem rekiatu lijevu bi nogu znači, proturio prema desnoj, odnosno ispod desnoj podkolonice. A desnu bi uspravio. Desnu bi šta? Uspravio znači onako kako se, znači i sjeda. Pa bi sjao potom znači, na lijevi i oslonio se na levi kuka. Kakva je razlika između mišljenja i mama Šafija i mama Ahmeta ko će mi kazati? Šafija kaže dobro, drži se i, i imam Ahmed radi hadisa. Hoću da znam razliku između mišljenja imama Ahmeda i mame Šafija. Puno je Imam Ahmed kaže da se on kaže na četvoro rekata da se na zadnjem sjedenju osloni šta na lijevi kuk. A imam Šafija kaže kada namaz ima tri rekata Odnos, kada namaz ima, prosite, ne, ne, kada namaz ima dva tešehuda, onda se sjedi na, e, onda se sjedi na zadnjem tešehudu, tevoru, ostavim se na nevi kuk. Gdje je razgredni mi dva mišljenja? Kako u prvom sjedinu? Po dvojica kažu isto u prvom sjedi, da se sjedi se normalno. Ponoviću vam, ponoviću vam broć. A neće vas pustiti dok mi ne odgovorite. Jel u redu? Ima Ahmed kaže, kada namaz ima četiri rekijata, onda se na zadnjem rekiatu, na zadnjem sjedenju sjedi tevornuk. Ostaniš se na ljivi kuk. Imam šafija kaže ovako, kada namaz, samo pola. kada namaz ima dva tešehuda, onda se na zadnjem tešehudu sjedi tevornuk. Kakva razlika ima mi dva mišlja? Ima li razlike? Gdje je razlike? U akšam vraćaj, završeno prič. Razlika je u akšamu. To no što imam, Ahmed kaže, ako, ako ima četiri, na četvoru rekijatnim namazima da sjedi kako? Na lijevom kuku. A imam Ahmed, imam šafija, je precizniji, pa kaže ne, na maziku ima i dva sjedenja. A, na maziku ima i dva sjedenja. Pa kad bi klanjao, recimo, vitr sa devet rekijata i sjediš na osmom, pa se ustareš na deveti i onda sjediš, kako ću sjedi na devetom? To je jer imaš ta dva Kašemo kod mama Ahmeda kaže 4 rekatni. Pa ima Ahmed isključio 3 rekatne, znači akşam i isključio je šta sve mimo toga što ima više rekata ima 21. Da je u redu? To je znači razlika između dva između dva mišljenja. Mesebi mama Shafije da žena u namazu sjedi kao muškarac. I to je ispravno mišljenje. Žena u namazu sjedi kao muškarac. Sav namaz i svi pokreti Žene u namazu ili forma obavljanja namaza je ista kod muškarca i kod žene bez razlike. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte onako kako vidite da ja klanjam. Znači te se riječi odnose na kako muškarce tako i ina. i fillah, <gledan> svi propisi. Waqaimu ssalati wa atuzakijatu wa tassimu billahi. Ovaj odjahidu fillahi haqqa jihadis lise odnose propisi na muškarce i na žene. Osim ako ima argument koji bi, šta, žene u određenom segmentu, znači, izdvojio. Ako bi žene u određenom segmentu, znači, izdvojio. Pa žena sjedi kao muškarac u namazu. Znači, nema nikakve razlike. I došlo je kod imama Buharije u njegovoj maloj povijesti sa ispravnim lancem prenosivaca, o dumu drda esugra da je sjedila u namazu kao što sjede ljudi, a bila je izraziti poznavac fikha, islamskog a sjedila je u namazu kao što sjede muškarce. Jer neki učenjac smatruje da žena sjedi, a, da, da, da povije noge naprijed kada sjedi i noge privuče sebi. Kao što vi ovako sjedite na predavanjima. Da tako žena sjedi. To su mišljenja nekog dijela selepa. Jel? A međutim, ispravo da žena sjedi u namazu kao što sjede muškarce. Pa će, znači, sjediti a, teoruk. Imamo, a, kada je u pitanju teoruk ili sjedenje Imamo ovaj način koga su spomenuli, a to je da klanjač znači lijevu nogu da je proturi ispod desne šta? Potkoljenice. Lijevo bi stopalo, bilo ispod desne potkoljenice, a desna je znači noga šta? Uspravljena sa povijenim prstima prema kibli. To je jedan vid deo ruka. Imamo drugi način deo ruka, a to je da se isto tako proturi lijeva noga. Ona je uvijek u tom kontekstu. protori se. I desna. I znači bivo i oba šta stopala izbačena u desnu stranu. Znači pa će desna stopala, će, lijevo će biti na, na poleđini ovako, a desno će samo prstima oprilike doticeta ovako u zemlju i bit će malo dignuto. Jel u redu? Kako ide? Kako ide noga. Jel jasno? Znači oba dve su, stopala su znači, dve stopala su izbačena u drugu stranu i nema onoga znači povijanja klasično. To je drugi način. Treći način je da lijeva noga ide znači udesno uh, na no međutim desna se okrene i položi se stopalo unutrašnja strana znači članka se položi na zemlju a lijeva se proturi iznad debo stopalo ide između potkoljenice i butine i stegne ledo pa dođe potkoljenica aj pokazaćemo to nakon predavanja znači demonstrativno da vam sad ne patite a dolazi, znači, dolazi ispod, jeste, dolazi, znači, ispod, a, a između, znači, butine, ili ili stegna i, i potkoljenice, između njih. A lijev, a desna stopala je položeno potpuno na zemlju. To su tri načina koja su došle u vjerodostvenom to ispravna. Četvrti način se jedan navodi i ispominje su nekim hadisima, ali je vaif, neispravan i težak je za praktikovanje, a to je da se pobije desna noga, odnosno se a bok se uspore pripsta prema kibli, da se stopalo se ispravi, ali evo se proturi između stegna i potkoljenica i to je jako teško. Ovaj nemojte probavati da ne bi ovaj polomili stopalo. Znači teško je, teško je to praktikovati. Pa su tri načina, došla vjerodostojna, a jedan je došao, jedan je došao na ispravu. Dalej Kaže Ayša radijallahu te alanha ovome hadisu i zabranio je poslanik sallallahu alaihi wasallame da se sjedi kao što sjedi šeitan u namazu. Protumačeno je ovo ukbeti, ukbetu šeitan da je to da čovjek sjedne, znači učini srđu i digne se i nakon toga znači raširena ima stopala ili a redu, znači raširana stopala ima u istini kukovat prilike povijena, uspravljena stopala i on nakon toga sjedne sa stražnim dijelom tijela na zemlju. U redu. Znači, to je jako teško znači za praktikovanje, ali je zabranjeno znači da tako čovjek sjedne. Da su stopala znači povijena, ispravljena, ili da nisu povijena, ali on sa svojom stražnicom sjel, sjel gdje? Na zemlju. To je neispravno. I to je način kako sjedi šetan i to je poslanica, ali sam je zabranio u hadisu. I to je zabranio u hadisu. I to se zove L-I-K-A. To je znači sjedenje koje je zabranjeno. No međutim ima druga stvar koja se isto zove istim nazivom koja je sunnet. Jedna stvar se naziva sa dva ista naziva. Ha? U stvari, da kažemo, jedan naziv za dvije različite stvari. Jedna stvar sunnet, a druga šta? Zabranjena. Druga je o ponašanje šeitana. Pa je mekru ili najna stepenu harama. A druga je sunnet i dozvoljena. Pa kada se spomene elifa, moramo zati znači šta su time fakihi ciljali kada su to kazali. A elifa koji je dozvoljen jeste da čovjek skupi stopala, da povije prste prema kibli i da sjede na tetive svojih stopala. Da položi na gore stopala, znači sjede tako da bi faktički znači sjedila na stopalima. Tako se sjedilo između i tako se može sjediti samo između dvije sejdže. Naci nena te shehodu. Govorimo o sjedenju između dvije šta? Srcde. I tako je preneseno sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Ibadila. Ibadila to su to su tri abdullaha. Jest to su tri Abdullah. To je Abdullah ibn Umar i to je Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Zubair i neki dodaju da je tu i Abdullah ibn Amr ibn as U svakom slučaju ovaj prenosi su da je ibadila i kaže Ibnu Hajar u svome dijelu habir, da je ova predaja virdostana i tako kaže isto Šehal Bani u svome dijelu Irmaul Galil. Pa je ovaj, znači, način sjedenja dozvoljen i on je prenošen od Ibnu Abbasa da je tako činio i da je rekao da je to sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam. No, međutim, nije sigurno nije sigurno bio stalni sunnet jer je to, znači, prenošeno da je uh, Ibnu Abbas to je prenio dok to nisu prenosili drugi ashabi a da je to stalno činio To bi bilo sigurno dostavljeno. I to bi nam bilo prenešeno. I kaže da li Aisha radijalallahu ta'lanha i zabranio je poslanik sallallahu alaihi wa sallame da čovjek da a, položi svoje podlaktice na zemlju kao što to čine i vtraše seba. Kao što to čine divljač. Kao što to čini divljač. Znači da čovjek spusti svoje I to se često može biti kod planjača, našto kod stariji koji ne poznaju propise, znači da spusti svoje podlatice i to je, to je zabranjeno. Već treba, znači da digne da ih digne od zemlje. Da ih digne od zemlje. I ovine, ovo je zabranjeno iz dva razloga. Prvo što je to time smo ponašali šta? Životinje. U jednoj predaju s tog ponašati ime pas. Jel u redu? To je došao iz uvjerodostanem hadisu. A ome hadisa navodi ovdje divljači. I to živi, isto tako lav čini, jel, isto, kao i pasi, svečno tome, jel, druge divlje, di, di, druga divljač, jel? A, I druga stvar, zato što je to svojstvo lijenčuge. Čovjek koji je takav, on je sav mrzovoljan, sav pun sebe, nekakav ispusti sve to, ne može, znači, ne može držati ruke dignute, nego se onako sav spusti, padne, znači to je iz lijenosti. A čovjek ne treba, znači, da lijeno obavlja namaz, A kada ustanu namaz, ustaju kako? Lijeno, to je namaz monafika. Pa čovjek, znači, to ne priliči vjerniku da klanja, da bude u namazu nekako mrzovoljen, sad nekakav nikakav, kad diže ruke, jedva to diže kao da mu je teško. To ne, to nije ispravno. Znači, čovjek kada radi u filmi, od 8 sati od, od početka do kraja, odsuguje u istom tempu. Ne popusta. Jer zna, ako popusti da ćemo biti upisano, znači, Negdje tamo, jel' u crni deftera će biti priveden da popusta u zadnjim satima. Pa će biti prvi na list da bude odpušten, jel' tako? Tako čovjek u namazu kada počne namaz da obavlja, teba da obavlja ispravno. Nikako dizanje ruku polovično, vezanje kada je i veže. Ne može i vezati čujo, nego je ovako stavi. Ovako je stavi. Mukati ti svezati i staviti kako je poslanik sam sam činio. To je pogrešno. Ili spustanje na seždu kada čovjek pada. Ili puhanje u namazu. Uff, pa puše čovjek u namazu. To je Čak je neka ulema smatrala cellefa da je puhanje ko pričanja u namaz. Čovjeko je zabranjeno da uđe u namaz, zato je se zabranjeno da trčiš do namaza, da uđeš u namaz a ti zadiha. Da polako. Kaže, po stanik sam bliže budavodi tabrani drugi, idite polako. Ko, ko ide prema nam, prema džamiji, ka ide polako. Šta stignete, paljete, šta se prođe naklanjate. Pa bolje ti jedan lekastići ja za imam i lepoga klaneti naklaneto ostalo nego požuriti i nakon toga Doći i tri rekjata pušeš onetaš i niti sam ti kanjaš i ometaš samo druge koji ispred tebe. To je znači neispravno. Pa hoće šerijat od nas da priđemo namazu staloženi i mirni i da tako završimo naš i da tako završimo naš namaz. Ukana yaktimu as-salata teslim. I završavao je Rasulullah sallallahu namaz sa predajem selam. Ima Maliki, Šafija, Ahmed i Većina učenjaka iz prvih i generacija kažu da namaz nije ispravan osim sa selamom. Da namaz nije ispravan osim sa selamom. Dok kaže Imam Ebu Hanifej, Seuri ili Uza'i da je selam sunnet. Da je selam šta? Sunnet. Pa vidimo znači da ima oko rukna, ima razilaženje. Jedni kažu ruknu, druži kažu šta? Sunnet. Ima razilaženje. I to ni rekao samo je Bu Hanife. Rahimehullahu da jeste, to je dovoljno. Jer Ebu je Hanifno mišljenje znači uh, uzima se kao validno. Čija mišljenja uzimamo validna? Šicka. Šicka mišljenja uzimamo kad se raziđu. Razišla se Džaferije ili Imamije ili Zajidije. E, nikakve pouke nema. To što se razišli, to nas ne zanima. Ja se razišli, ja se složili, kod nas je to sve Nikakve razlike nema, ali vaše mišljenje kod nas mi ga pomnožimo sa nulom. Znači nikakve vrijednost nema. Dok mišljenje Abu Hanife ita kako, imama Malika ita kako, i mama Zajda ita kako, imama Saulita kako. I dok se jedan učenja kraziženja nema, nema konsenzusa, jer u redu. Osimakoe konsenzus bio prije tog učenjaka kako da sabajte vi na to i drugo, Allah dragi to je drugo. No međutim razilaženje desilo se i umecc se složio na jednom, neko i mama rekao suprotno i ima nema konsenzusa. Jer to je, znači, može biti da je to mišljenje slabo, i da ali nema čega. Nema konsenzusa. Tako da je, znači, mišljenje, ovaj, a, jeli, ili mišljenje zalutalih, po Ibnu Sine, Ibnu Arabija i tako dalje, isto. Nikakve pouke njihova mišljenja nemaju, zato što oni ne pripadaju ehlu sunnetu i pitanje opće da li pripadaju muslimanskom ummetu. Ebu Hanife, r.a. kaže kada bi čovjek na kaju namaza na zadnjem tešehudu učinio bilo šta, što kvari namaz, namaz mu je ispravo. Na zadnjem tešehudu baravi, završio ste tešehudom i pusti vjetar. Izgubio je šta? Ali moj namaz završeni završen potpun. Jer je ostavio šta? Sunnatu radi sve sunnet. To rezilacije je jel, ruknile su, to je rezilacije ruknile sunnet. Pa je ostao šta? Sunnet. Pa bi mu namaz bio pa bi mu namaz bio ispravan. Namazdimo bi bio znači ispravan po mišljenju Ebu Hanife. Ovo braćo, ne treba da čovjek sati kao kako je to Ebu Hanife govorio. Kako je to mišljenje? To je mišljenje u smislu propisa Salama Ebu Hanife ti kazati, kod mene selam nije farz, kod mene selam nije rukn, i ko ostavi selam namaz u pa kad bi na kraju pručio te i izgubio abdest, ili ovaj čovjek na namazu, ovaj sad od nas, nije od Ebu Hanife, Čovjek na tom namazu, prije što je preselamio, počeo pričati sa svojim kolegom. Ili zapjevao ilahiju. Jel u redu? Te stvari u namazu kvali šta? Namazu. Činio nešto što kvali namaz, njegov namaz je ispredno samo sunnet. Nije mostno nego šta? Nego sunnet. Nego sunnet kao čovjek na hadžu kada bi kada ne bi obavio na primjer oprsni tavaf. I ako oprsni šta? Važiban. Ne bi ga obavio od što hadžmu je ispunsamoj griješa zbog toga što ostavio oprsni tavaf. A to ručišena ispravnost čega? Nego bi trebalo znači da da zapolježetvo zbog toga. A sažene u osnovi koja je ako je hailed ili čovjek koji je u meki koji boravi u meki ili paralelno ostaje u meki nema oprsni tavaf. Jel'o Znači nije to čudno, samo što je stvar u tome da li je zaista sunnet ili nije sunnet ovaj ispravno je mišljenje džumhura, znači da je da je to ruk namaz. Kaže Ebu Hanifa, šta je Ebu Hanifi dokaz? Da vidimo šta je Ebu Hanifi dokaz kada kaže da to nije ruk namaza. Kaže Ebu Hanifa, rahimehullahu ta'ana, nije poslanik, sallallahu alaihi sallam, je poučio onoga čovjeka koga je poučavao namazu kada je klanjao u džamiji, pa Pa Klanjao neispravljeno, pa rekao vrat se. Kaže, idi vrat se klanjao, ti nisi klanjao. Pa kada ga je poučavao namazu, nije mu kazao i na kraju šta, predaj selam. Nego ga je poučio, učini to, učini to i na kraju ne moraš predati. Kada okrežeš prema namazu, priđi, učini, je li sve radi namazu, na kraju nije rekao predaj selam, je li u redu. I kaže, dok ga nije poučio selamu, poučao ga će mu ruknovima. Namaza, nije ga puča Salam, znači Salam nije šta? Ruknu. Ima li dokaz mjesta? Kako nema? Svakako da ima. Svakako da dokaz ima znači, svoje mjesto, ima svoju držinu. No međutim, ovdje je samo problematično to što treba hadise pomirivati. I treba doći sa svim hadisima na jedno mjesto i posmatrati ih da kažemo, ako možemo se izrazi tako, u jednom paketu. Jel u redu. Da gledamo sve hadise koji su došli u određenoj temi Da ih gledamo znači sve zajednički da ih pokušamo pomiriti. Postoji li mogućnost poslanik salola srme ovoga čovjeka poučavao šta? Ispravno namazu. Po, zato skažemo si i salatihi. Čovjek koji je ružno obavljao namaz nije ispravno obavljao šta? Namaz. Pa ga je poslanik salola srme poučavao. Postoji li mogućnost da on ispravno predao salam pa mu to nije ispominjao? Postoji. Nije napravio grešku pri salamu. Nego mu je rekao, brzo sklanjao, brzo ruku, sežto je brzo išlo, a selam spredano, gdje su u stranu, sve u redu, nije problem. Pa postoji, znači, mogućnost da je šta? Da nije pogriješio čovjek pri selamu, nego je, znači, ovaj pogriješio pri drugim radnjama, pa ga nije poslanik Salosaleme, zbog toga, znači, ni nije poprbljao. I postoji mogućnost da je to bilo poznato kada shaba, da se izdamaze, izlaze čime? Selamu. Ulaze sa tekvirom, izlaze sa selamom. I to je poznato. Međutim, ti je oposlanik Salosaleme, znači da mu ukaže na greške koje je činio. I dokazuju isto predajom u kojoj se kaže da je, a, kada je uč, poučao oposlanik Salosaleme, a, Ibn Mesuda Tešehudu, da je rekao, a kada to uradiš, kada proučiš Tešehud, kaže, temet salatu, tvoj namaz je završen. Je li ovo dokazuju? Ovo pravi argument. Ti učiš i završiš te šehud. Nije mu rekao, predaj selam. Kaže, završen ti je šta? Namaz. Jel red? Završen ti je namaz. No, međutim, mora li značiti da je završen namaz u potpunosti? Ne mora značiti. Ne mora značiti. Ja tebi kažem ovako, na primjer. Kaj na prvi rekja tako, tako i tako. uradi to, to, to. Uradi na drugom rekjatu tako i na trećem i na četvrtom i završen ti namaz. Jes moja riječ Ni samo sam ostavio jedan detalj koji šta nisam pojasnio, a to je na kraju svjedinjete šehud, pa imaš pored se nakon salavata da ovaj, da trajiš utušiti se u četiri stvari, pa da doviš sebi, da doviš svojim rutinima, doviš čemu hoćeš i kako hoćeš, što ti je dozvoljeno i nakon toga predaš sela. Pa sam ostavio šta jedan detalj. Poslanik sam sam kaže el hađuarafe. Hajde vidimo šta ka Znači, ja kad dojem na refatu stojim, nakon toga s mogu rati u hotel, neću čak izlaziti niko od naše hađije što izlaze iz hotela da bacu i kamenčiće, ja nego spavam. Neću obaviti neopresni tavaf ni ništa. Ili je poslanic, sam nekao šta? Hađije, arefat. Znači, dok sam bio na refatu, završen je šta? Moje hađ gotov, ja sam mu potpunio šta? Hađe. Nije se time htjelo to. Jeste hađa refat, to je u smislu da je to jedan od najbitniji elementarniji sastav bez koga se hađ može zamisliti. I ne vrijedi nikako. No, međutim, ne znači da je hađ ispravan ako se ostave drugi ruknovi. To nikako. Pa, treba, znači, ne treba biti a, a posmatrati a, te argumente sa tjeskobom. Znači, samo na što argument ukazuje, ne gledajući, znači, nijemo desno na što, drugi, na što ukazuju drugi argumenti. To je tefsir kada bi ova predaja bila šta? Ispravna. No, veđutim, problem je u predaji, što su ove riječi, i da kadejte hada, fe kad salatuk, saladuk, kada to završiš, tvoj namaz je upotpunjen, kažu najveći učenjaci, hafizi, hadisa, i hadijski srušnjaci, eksperti, da je ovo od riječi Ibnu Mesud, je ovo ubačeno u hadiza, to nije od Hadis. Da je to ubačeno od hadis, da je to rekao Ibnu Mesud, ali je to neko od ravija, šta? ubacio u kontekst hadisa pa je to neko ubacio u kontekst hadisa jer ponekad dođe od ravija, ravija poprati svojim riječima šta hadis koji je kazan ravija popravi hadis koji je kazan svojim komentarom i to prenosi jedan, dvojica, trojica i onaj tamo u trećoj generaciji misli da je to rekao ko? poslanik pa, pa se to zove braćom mudređ edređe judriđu, znači nešto Uvesti u nešto. Ili uklopiti nešto. Uklopljen je šta? Riječi sahabije u hadis. To se zove mudrađ. To je jedna vrsta hadisa i to je mahana za hadis. Mahana je za hadis. Dobro. Dakle, ova predaja ne može poslužiti kao argument kada se posmata znači u ome svijetu. Ali moramo vraćati kada gole. Zašto smo na početku rekli da je argument? Zato što želimo da posmatramo argumente i mišljenja očima učenjaka koji su ih prihvatili. jer u redu? Znači, kada želiš nekome da odgovoriš ili da pobiješ njegovo mišljenje, prvo se stavi u njegovu kožu i posmatraje argumente njegovim šta? Očima i njegovim razmišljanjem, pa mu tako nađeš opravdanje za razumijevanje argumentata i onda nakon toga ga popratiš mišljenjem koje ti misliš da je ispravno. Ne mora znaš da je ispravno, jel li? Ali tako čovjek znači biva blaži u, znači pobijanju mišljenja, odnosno preferiranju mišljenja ili uzimanju jačeg, uzimanju jačeg argumenta. Došlo je u hadisu, Nebu Humejda kaže O jahtimu salatehu bitteslim i završavao je svoj namal sa selamom. Kada je rekao ovdje u hadisu, završavao je namal sa selamom, Jeli li učinio namaz sastavnim delom salama? Kada je rekao, završavao je namaz sa selamom, je li onda selam sastavni dio namaza? Svakako. Svakako da je sastavni. Kao kada kažemo počinio je namaz čime? Je tekbir sastavni dio? Svakako. Znači, pa hadis ukazuje da je to sastavni dio. Dobro. Hajmo uzeti ovako. I osjećate se kad smo govorili o početnom tekbiru. Sjećate li se? A, nekada davno. Prije možda jedno mjesec i po dana. Ali to izlapi brzo. Ako se ne ponavlja. Govorili smo da li je počin tekbir šta? Šart ili je rukn. Sjećate se da je od toga bilo puno prašine. Da li je šart ili je rukn? Kazali smo šta god da je bilo namaznije bez njega ispravan. Ali smo dano ovdje primjere kada šta? Dolazi to do izražaja. Pa smo rekli da čovjek drži u ruci nešto što je nečisto pa kaže... Allahu Akbar. I baci to kada izgovara, Spominjali smo, ako stećiate te primere, znači gdje je razlika? Dobro, hajmo ovdje sada istu stvar uraditi kod selama. Hajmo pokazati da selam nije sastavni dio namaza. Hajmo gledati to mišljenje učenjaka koji kažu da selam, ovaj da selam znači da je da je sunnet ili da je nešto što je van namaza. Jeli bez njega? Jeli bez njega ispravan? Namaz. Ako nije sastavljeno namaza, može, može, je to nužno ha, je li to nužno da namaz bude ispravan bez njega? Nije. Kao što abdes nije sastavljeno dio namaza, ali nije nužno da bude šta? Nije nužno da je ispravan, već nije ispravan, ovaj nije ispravan, znači namaz bez abdesta. Pa ovdje kaže počinjao ovaj je namaz tako, a završavao ovaj je namaz Tako, pa imamo, znači, jasno kako se, završava, kako se završava namaz. I ako kažemo da nije sastavni dio namaza, znači to da nije vađiv? Ne znači, opet može biti bez obdira što nije sastavni dio namaza, ne mora znači znaš da nije vađiv. Iako smo kazali da je ispravno mišljenje da je to sastavni dio jeli, namazu. Imam mali, sam između četiri imama kaže da je... A, predavanje selama na, na desnu stranu, znači se predaje selam samo na desnu stranu. Da se predaje selam samo na desnu stranu. Šehekon sami i Mulkajim, u svome prvom tomu, je usudio ovo mišljenje. Kaže, ovo mišljenje je neprihatljivo. I ispravno je da je selam obavezno, znači predavati na oba strane i da se selam na oba strane prenosi od 15 shaba. I kaže, prenosi se da je poslanik Salosanove predavao selam na jednu stranu, no međutim, u hadisu koji nije vredostao. Tako je rekao šeholislam Ibnul Kajim, rahimehullahu te ala. No međutim, ovaj riječ šeholislam Ibnul Kajima, pored toga, pored njegovog velikog imameta i mjesta koje zauzima, nisu potpuno precizne. I mi ne želimo ovim da mi odgovaramo Ibnul Kajimu, niti imamo pravo na to, nego, odgovorićemo ćemo, znači, ili navešćemo par predaja da vidimo, znači, po pitanju predavanja selama na jednu stranu imali to svoje imali to svoje o temeljenju. U Sunneta Allahovog poslanika, ovo je znači, iz Kinge Om Namazu, u Sunneta Allahovog poslanika, postoji četvrti način predavanja selama i to okrećujući lice blago na desnu stranu riječima Esselamu Aleikum. Znači, ovako, Esselamu Aleikum. Znači, 45 stepeni, ali tu negdje, i tu se završava. To je, znači, četvrti način predavanja salama. Imamo, znači, druge načine predavanja salama. Imamo sa, as-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, as-salamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, imamo sa, as-salamu alaikum wa rahmetullahi wa salamu alaikum, imamo sa, as-salamu, šta smo rekli assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh imamo assalamu alaikum wa rahmetullahi assalamu alaikum wa rahmetullahi i to je kod muslima i to je bila nečišća praksa poslanika imate prvi je hadijs kod Ebu Dauda ibn Hibbana i drugi imate treći način koji je kod Nesaje za koji kaže imam ibn Recep u svome delo fethu bari da ga je praktikovao jedan dio selefa da je govorio poslanik s.a.s. assalamu alaikum wa rahmetullahi assalamu alaikum Imate četvrti, As-salamu alaikum. E ovaj četvrti, on je malo sporan. Sporan je onaj prvi. I prvi je sporen. Oko njega ima puno primjedbi, hadisu, ostane strane određenih učenjaka. I da li se samo kaže As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa na desnu ili se dodaje na lijevu stranu. To je sve razilaženja. Možda ćemo doći do toga da budemo pričali o, o hadisima, o predavanju selama. U svakom slučaju, ovaj, nas ovdje sada zanima predavanje selama samo na jednu stranu. Došlo je znači u hadisu, koga bilježi imam Tirmiz ibn Mađaj, imam Munziri Hakim i Nuhuzeime i drugi da je poslanik svala sveme ovako postupao. I kaže za ovaj hadis imam Hakim i Zeheb ibn Muleqin i Šehal Bani da je predaj vjerodostojna, a kaže imam Hejsemi ibn hadžerta su prenosioci ove predaje pouzdani. No međutim, neki vrhunski hadijski sučnjaci su su prigovorili pa ovaj predaj, pa i nisu, pa nisu prijatelji. Prenosi se... Podaje šerif Allahu ta'ala anha, ta'alahu pastanik sallallahu alayhi wa sallam, da je učio vitr namaz devet rekjata, a predao selam samo na zadnjem rekjatu i to samo na jednu stranu. I ovo obilježi Ibn Hibban, a i kaže Ibn Hajar da ispunjava mustamove kriterije. No međutim u predaji kod Ibn Hibbana, u današnjim skriptama, Ibn Hibbana nije jasno da se radi o selamu na jednu stranu. A Ibn Hajar, su medelu At-Talhis al pripisuje ovu predaju imamu esarađu u, u njegovom sahihu. A sahih njegov je izgubljen. Znači nije, odnosno njegov musled, oproste, nije njegov a, musled nije prisutan, on je izgubljen, pa je vjerojatno Ibnu Hađ ruzeo njegovu predaju i ocijenio je verodostojnom, a imao še u kaže da ona ispunjava da ona ispunjava Buharine muslovne kriterije. A u svakom slučaju predaja koja je danas prisuta kod Buhari, u, u sahihu Ibnu Hibbana nije, nije jasna. Imamo drugu predaju u Ibnu Omara, da je poslanic, al ovo srame, klanjući liter namaz, preselamio samo na jednu stranu. I ovo bilježi imamo Ahmed i kaže imamo skalani da ova predaja je dobra, a Ahmed Šakir kaže da je vjerodostojna. Šta kaže Ibnu da je poslanic, al ovo srame, preselamio, ili srame. Znači imamo sad predaju ovdje od Ajše i imamo a, a, a, predaju znači, od Ibnu Omara. I predavanje selama na jednu stranu prenosi, prenosi od poslanika sa ostalime, Enes ibn Malikse, Hribu Saad, Selama ibn Lekuha i El Hasan ibn Semun. Znači nekoliko ashaba prenosi predavanje šta? Na jednu stranu. Vidimo, znači da je to prenošeno sa više različitih sa više različitih, znači puteva. Ovi putevi neki imaju mahanur svojim lancima prenoslaca, nekima je pregovarano, drugima nije. Ali vidimo, znači da je skupinom Znači, ovaj, e, preko skupina sahaba da je to premešava. Dobro, uzmimo da su ovi hadis slabi. Uzmimo, mišljenje u da su ovi hadis slabi, jer dok postoji rezilaženje, znači, postoji mogućnost jednog njihova slabosti. Prenosi se ispravnim putem od Aiša radijalahu talaha da je završavala svoj namaz predavajući selam samo na jednu stranu. I ovo obiluži Ibnu Bišejbe i hakim Ibnu Huzejme i kaže Ibnu Hadžar da je predaj vjerodostojno. A vraticu, Ibnu Hadžar kad ocjeni, ocjeni predaj vjerodostojnom, to je pečet. Jer Ibnu Hadžar je ovaj sigurno nakon Buharije i muslima i, i veliki hadijski eksperata, eksperata dolazi odma u, znači u rangu nakon njih. A prenosi Ibnu Abilejla poznati tabin, da je Predavao selam na jednu stranu i govorio da je Ali ibn Ebi Talib tako činio. I ova predaja je kod ime Bišejbe ima dobar lanac prenosivaca. Znači imamo Aishu radi Allah ta imamo Ali. Jezid ibn Ebi Ubeid kaže vidio sam selemu ibn Leku'a da je predavao selam samo na jednu stranu. I ovo pilaži ibn Munzir sa vjerozostanim lanca prenosilaca. I predavanje Salama se prenosi na jednu stranu od Ibnu Omara Jenesa. i Enesa i Albani kaže, šehr Albani kaže su ovi dje predavili dostojne i prenosi sista kod Urveta i Omar Ibnu Abdelaziza i Sejde Ibnu Dubeira i šehrika Ibnu Salame i Hasan Al Basrija i Suleimana Ibnu Yesara, Ibnu Sirina, Ibnu Dubeira Suvejda Ibnu Kaflata Ibnu Alije, Ibnu Ibnu Elfa Kajsa Ibnu Bi Hazima Zuhrija i drugi. nači ovo su ljudi koji su tošli znači, nakon Ashab. Vidimo, znači da je postupa Kaj iše, i Ali je, i Selem ibn Lekua, i Ibnu Omara, i Enesa, skupino Ashabada, je to šta? Da je to argument. A nema niko da, da je kazao šta? Suprotno ovome. Nije poznat je neko kazao suprotno ovome, je sudio njevo postup. I ne bi ovi ashabi ostavili rukna maza po svome šta? Ištihadu. Možemo svati sudne da ostave. Ali ostavi rukna maza po svome ištihadu, to je nemoguće. Što ukazuje neminovno znači da predavanje selama ima svoje utemenjenje. Iako možemo kazati znači da je da je ovaj praksa pretežna preovladavajuća bila da se selam predaje na oba I zato kaže Irmur Muzir u svome dijelu Aliđmaa i u to kaže da su islamski učenjaci složni da se predaje salam na jednu stranu. Islamski učenjaci složni. Ilul Muzir je umro početkom četvrtog ižijskog stoljeća. Što ukazuje znači da je do tog vremena nisu postojala posebna šta. Razilaženje među islamski učenje, nego da stara ziraženje nastala kasnije. Da su dotada znači bila bila znači da je bilo a poznato to. Zato kaže... Imame Daoudi, kaže onaj ko presela mi na jednu stranu, upotpunuje svoj namaz po konsensu islamskih učenjaka. Ovo znači Naoudi ko? imam imam Daoudi. Naoudi šta? Konsensus. Jako bitno, brać. Znači, prve generacije nisu kod njih bila poznata ova šta? Razilaženja. Ili ako su bila poznata, to su bila blijeda razilaženja pojedinci, koji su možda kazali supropo tome. Dok su prava razilaženja ili jača, nastala šta? U generacijama razvoja feka. A kaj su generacije razvoja feka? Koje liči. Trečeni. Treći hadis. Dak je hadis pa znači, nauka je cvatala u trećem stoljeću. Jer tada su rođeni najveći imami. imam. Imam Buharije umro kojeg jeste 56. Imam Muslim jeste 61. Ebu Davud jeste 75. Imam 3279. Ovaj, Ibn Mađe 273. Imam, ne sajim nešto kasnije, 303. onih hijijskih uro. Vidimo, znači da je taj razvoj, procat pravi je bio u trećem hijijskom stoljeću. I u četvrtom, svakako dolaze, nakon toga dolazi Ibn Hozeime, dolazi Ibn Hibban, dolazi Darekutni, četvrto dolazi Imam Hakim, dolazi, eh, odnosno peto dolazi Imam Hakim, dolazi Imam El Bejheki, nakon toga šesto dolazi Imam eh, El Begawi i tako dalje. Ali znači to procvat te prave hadijske nauke je bio šta? Bio u trećem U trećem hiđarskom stoljeću. Imam neovi, kaže, priznati islamski učenjaci slažu da je dozvoreo građice na jedan selam na desnu stranu. Ja. Znači, priznati islamski učenjaci, imam, imam neovi, kada je umra, koje godine 676. hiđarske godine. 676. umra, vam znači, već u sedmom hiđarskom stoljeću je bilo čega Dok kaže priznati, znači ima neko koje je kazio suprot tome. Jer, braćo, fik je tek nakon toga se razvijao. Fikh, zlatno vrijeme za fik je bilo peto i šesto i dio sedmog tječarskog stoljeća. Ali šesto bi moglo biti možda najudarnije za fik. Tada ne više je fikha zabilježeno i zapisano. Pa to ćete naći. malo knjiga fikski, odima mama stebi kamen zheba iz premier ischetvoto girusko stovec ili petok malo malo puno manje nego što će to biti šta iz isema isema glusko stoči yes idleme toli zosmo gano ima u svakoj treći je bilo fika I bilo prenošenje međutim govorimo o zlatnom vremenu mislimo o vremenu zapisivanja ili zapisivanja Abdelbar i Imam al-Kurtubi kažu, ni nam preneseno ni od jednog islamskog učenjaka, bilo iz Hidjaza, Iraka, Šama, Egipta, da je usodživao predavanje selama samo na jednu stranu. U drugom dijelu imda Abdelbar kaže, dozvoljeno je pred na obje ili samo na jednu stranu. Oba postupka su prenesena od prvih generacija, što ukazuje neutemljenost različitih stavova. Imam tirmizi kaže, najispravnije predaje govore o predavanju salama na obje strane, to je mišljenje većine ashaba, tabina i islamske učenjaka nakon njih. Preostali ashabi i drugi učenjaci smatruju dozvodeni predati selam na samo jednu stranu. Neki islamski učenjaci su prigovarali hadisma o predanju selama na jednu stranu, no međutim, mnoštvo ovih predaja ukazuje znači, da su oni da su oni utemeljeni. A ovi ashabi koji iz Gorla spredaju selam na dvije strane, oni nisu porekli šta predanje selama na, na jednu, nego, znači, i na stedru stod poslanika sa osademe, i vidjeli da se predaje na dvije strane i nakon toga su radili po njegovoj pretežnoj praksi. A nisu porekli šta? Predavanje selama na jednu stranu. A no, međutim, kako smo kazali, u većini slučajeva poslanik sa nije predavao nego selam nego na, nego na oba dvije strane. Jel? Predavao selam na oba dvije strane. A, neki izahirijski učenjaci i neke malikije kažu da je obaveza preselamiti čovjeku na oba dvije strane. Znači da je to obaveza i kazali smo da je to stav nekih učenjaka, jel'li, iz kasnije generacije. No, međutim, navodi Ibnul Molekken da je to suprotno konsensu. Ako ima konsensus koji je spomenut, Ibnul Molekken kaže da ima šta? Konsensu. Kaže, ovo je suprotno konsensusu min قبلهم وهذا مخالف للاجماع من قبلهم to seko se konsenzum prijenji prije koga prije uh, mama ibrah hazban hazban živio znači u 5. vijecskom stoljeću i prije ovaj neki malikijski učiteljaka koji su došli nakon imam Malika. pa imao sva tri učitelja kako je naspominju konsens. ko su so oni sve ih zapamtili smo i zaboravili odma Imamo, nije imamo ne ovi, imam kaže većina priznatih učenjaka. Imamo Ibnul Munzira u svom dijelu Aližma i u dijelu Aleusat. Imamo imama Edaudija, kako spomnje imam Al-Kurtubi u svom dijelu Al-Mufhim. imamo treću, treću, a to je ko? Ibnul Mulaqin, koji spomne u svom dijelu Ali'anam, spomne konsensu po tome pitanju. Znači dakle, imamo sada tri učenjaka koji spomenu konsensu spravnika. Jer jedan da je spomenuo, možda bih kazali, to je jedan pogriješeno. Međutim, tri učenjaka kada to spomenu, znači to daje težinu šta? Težinu tome mišlja. U svakom slučaju, kada čovjek bi to ponekad uradio, kada bi to rijetko u životu, kada bi to primjenio pet puta u životu, dovoljno se uradio. Jer to nije bila stalna praksa. Jer vidimo, 15 H-a prenose svih šta, kako kaže minuka im, da si prostanica sam predavao na oba dvije strane. Znači ponekad je rijetko predavao šta? Na jednu stranu, jeste. Dalje, u hadisu je dokaz da treba prenositi riječ i dijela poslanika sva osrme i njegova stanja kao što to činila Aješa, da bi se ljudi ugledali na njega. I da se nama spočinje sa tekbirom, o tome smo uopćenito i opširnije govorili u prvom predavanju. I prije toga smo spomnjeli, u predavanju prije njega spomnjeli kad smo govorili o tekbiru. I ovome hadisu je dokaz da je obaveza učiti u namazu i da se uči i fatiha. Jer je došlo u hadisu Bada ibn Samita la salata lima nam jakra bi fatiha ter kitab. Nema namaza koja ne prouči fatiha. Nema namaza koja ne prouči išta A u prediku da je kutnija kaže za im da je vjerodostojna, došlo je da je rekao Rasulullah s.a.m. la tujziu salatun la jakra u fiha ar rađulu bi fatiha ter kitab. Nije upotpunjen il nije prihvaćen namaz, nije zadovoljavajući Namaz čovjeka koji nauči Fatiha u njemu. I ovome hadisu je dokaz nazivanje sura njenim početkom. Odnosno, uh, uh, uh, Fatiha je nazvana Al Fatiha zato što ona koja otvara. Šta otvara? Kur'an počinje, znači njome se počinje Kur'an. Kao što su druge znači sure nazivane po njenim početcima. Ovaj, Taha. Naprimjer, nazvana je čime? Po početku sure. Sura Nuh, nazvana imenom poslanika, Jusuf, Hud, Mohamed, u redu, nazvana znači po imenima čega? Poslanika, pa znači sure bivaju nazivane na, na različite načine. Ili biva nazvana, recimo, po poznatoj prič koja se desiva. Kao priča? Al-Bakar. Znači, mi je bitno, isto tako znači, sve to po priči ili ljudi koji su vezani za to, ili događaj sličan koji je u njoj, Pa je povodom tog događaja, odnosno njim nazvana ta sura. I nazivanje vraća sura je Emr Teutlifi, odnosno objava. Poredak ajeta u surama je objava. A šta je poredak sura u Kuran, To to objava? To je raziloženo. Ima mnogo uleme koji kažu da je to ičtihada shaba. Da je poredak sura šta u Kur'anu ičtihada? Da On je rekao, Resulullah salasarame, ne baš tako rekao. Resulullah salasarame je rekao, stavi taj i taj ajet u tu i tu suru, prije tog i tog ajeta, a poslije tog i tog ajeta. Ali je rekao, stavi tu suru ispred te, a tu iza te. Pa to je razlik. Pa zato se razilaže po poredku sura u Kur'anu. Da li su one ičtihad ili su objava. Kada bi se promijenio poredak ajeta, bilo to izmjelno značenja i kontekste i svakako. A sure, ako promijenimo, Ne. Sura je svaka zasebna celina, Od početka do kraja. S tim što je mnoga ulema pokušala da z... prikaže završetke sura sa početkom i vezu. I kada se pogleda čvrsto, vidite da svaka sura sa narodom ima ovim olim putem ima vezu, nečim su povezane. Pa kao da je Kur'an, kao da su to karike, 114 karika koje su nanizane jedna na drugu. Sve povezane, jedna cijelina. No međutim, Bilo ovo ali ono, razilaženje među islamskim učenjacima, da li je to poredak ili nije, u svakom slučaju šta god da bilo to nepromijelo ništa. Jer ako mi stavili suru, kada bi stavili suru uh, nas, na početak Kur'ana, ništa. Ostaje vrijednost tih vrijednosti, na, vrijednost Aytol kursije, kursije, Sure ti Asin ima svoju vrijednost, Sure za koje su došle, ovaj, došle dokaze da imaju svoje vrijednosti, imaju svoje vrijednosti. Ne mijenja ništa. A ne mijenja znači ni značenja, ni kontekst, ni bilo šta drugo ali, znači, tu trebamo znači, znati da ima šta raziloženje među islamskim učinjacima. I u ome Hadisu je dokaz da treba potpuno smiriti, znači, leđa na ruku a, i da glavu ne treba izdati ti je spustati, jer je došao u Hadisko tabaranije od Ebu Berzeta, El Eslamija, da je a, rekao kada bi poslaniku Salosaleme na ruku posuli vode po leđima, ne bi curila sa njih. Znači, poslu, pospješ vode i ona ostane na leđima, znači, koliko je bio poslanik sa svem na na a, ruku i zato obavljaš namaz se obavlja školski a kada sopolja namaz ruke sigro Allahu Ekvar. ekber isveješ tačno školski nema znači nikakvih ustupanja imaš 15 godina staža u islamu i on majti ovaj ruke ne ne ne ne namaje se obavlja školski znači ispravno kako je to činio rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam da U ome hadiso je dokaz da se čovjek treba ispraviti u potpunosti, da se treba čovjek u potpunosti ispraviti kada diže glavu sa rukua. Znači ispraviti se i smiriti se. Radi ovo? Ne radi ovo. Radi? Smanjeno. Dobro. Znači dužnost je čovjeku da digne šta? Glavu sa rukua i da se ispravi u potpunosti i da ne ide, znači, na seždu prije nego što se smiri u stajaćem šta? U stajaćem položaju. I ome hadisu je dokaz da treba sjediti između dvije sežde, jer bi poslanik sa osam digao svoju glavu i šta smirio se potpuno u sjedećem položaju. Pa bi nakon toga učinio šta, drugu? Drugu seždu. Znači, to su sve argumenti koji se nalaze u ome hadisu. I o je dokaz da treba učiti tešahudu. Kad smo govorili o prvom tešahudu, spomenuti. Imam Mamebu Hanife kaže da selam nije rukni i da nije vađi, da je sunnet. Ali smatra čovjeku obaveznim, čak ni tešehu dučenja tešehu da ne smatra šta? Obavezom. Ali smatra obavezom da moraš sjediti onoliko koliko se uči šta? Tešehu. Pa kada bi sjeo i odma pokvario namaz nečim, ne bi mu bio šta ispravan. Ne zbog toga što je izišao iz namaza, ne zbog toga što ga nije šta. Upotpunio. Ne zbog toga što je izišao iz namaza zato što je zgubio abdest. Ne. Nego zato što je izišao iz namaza prije što ga upotpunio. Pa imao je buhanife sjedenje za koliko je tešehud smatra šta? Obaveznim. Ali ne smatra znači sami tešehud ili ili predavanje čega? Salam. I ome hadiseo je dokaz da je prvi tešehud obavezan i drugi I to je više znači mama Ahmeda i sledbenika Hadisa. I kažu, zato se čini sehvi sežda, ako šta? Ako se ostavi, ako se ostavi ovaj tršehud. Kaže, imam šafija, prvi je sunnet, a drugi je farz. To kaže, imam malike buhanife, da su oba dva sunneti, da nisu vađivi. Samo znači, je buhanife smatra šta da treba sjediti na tšehudu, koliko je? Dužina sjedenja, jel? koliko su sjedenja. Ibn Mesud priča da je poslanik sa oslanem rekao poučavao nas, poučava nas je poslanik sa oslanem nas je a, nas je Tešehudu kao što nas je poučavao znači surama iz Kur'ana. Ovuda je bileže Buhari i muslimi. ona ukazuje da je da je a, a, učenje Tešehuda šta? Obaveza kao što nas je poučavao učenju Kur'ana, tako nas je poučavao i Tešehudu. Tako nas je poučavao i Tešehudu. I došlo je u drugoj predaji da je rekao i da sada ahadukum feljekul ettehijatu. Kada neka od vas bude panjao neka kaže ettehijatu. A ettehijatu je naredba. Neka kaže. Feljekul. Neka kaže. To je naredba koja povlači za svom obojezu. Pa kažu zbog toga se čini sehvi sežda ako čovjek zaboravi šta? Prvi tešehud. Ako zaboravi prvi tešehud. I ome hadisu je dokaz da se na prvom To je znači, sjedi na lijevoj nozi. I o tome smo govorili opširno. I dokaz je da treba čovjek raditi suprotno šeitanu. A čovjek treba raditi suprotno šeitanu da ga ne smije ponašiti. I nema sumnje da je svaki pokret, svaka riječ, svako dijelo, svako razmišljanje, svaki gest, sve što nije u skladu sa šerijetom i suprotno je šerijetu, da je to šeita, šeitanski pokret. Da je to šeitanski pokret i u njemu nema nikakvog dobra. I u njemu je dokaz, u hadisu, da trebamo da se razlikujemo životinja i da čovjek ne trebao ponašati životinje. Jer uzvišen je Allah tebarak barak i odala čovjeka odlikovao nad životinjama. Pa kako čovjek ne trebao ponašati životinje u namazu, tako i ne trebao ponašati mimo namaza. Znači, to ne doliči čovjeku koga je uzvišen je Allah tebarak, barak i odala odlikovao nad ostalim, nad ostalim stvorenjima. I u ovom je dokaz da ruke se ne smiju spustati na zemlju. Pa kažu neki učenjaci, ako je nije dozvoljeno spustati na zemlju, onda se moraju šta? Oni kažu, ako ih ne smije spustati na zemlju, kažu, to je dokaz da ih mora raširiti u stranu. Jer mu je zabraveno šta da ih spusta, već ih mora raširiti. Jel ukazuje hadis na to? Ne ukazuje. To je, to je motanje hadisa i cijeđenje da iz hadisa izvediš ono što u hadisu nema. To možeš uzeti drugi hadisa koji jasno ukazuje kao hadijsko tirmizije da je poslanik Salasanem širio ruke u stranu. I da je moglo jagnje proći ispod znači, njegovog pazuha ili ispod ruke. I u drugoj predekarni sažaljevali smo se nad poslanikom Salasanem kada smo vidjeli koliko ruke širi u stranu. Sve sto vjerodostavni hadisi. Ali da dokazujemo to sa ovim hadisom ne može. Jer ovdje je zabrana spustanja. Kada bi Digojel uradio suprotno zabran, ili uradio suprotno zabrani. jeste... I to je završeno, ne ukazuje nikako da ruke treba širiti u stranu. Pa treba znači iz argumenta uzeti ono na što argument ukazuje. Ne treba da argumenta, opteretite argument mimo njegovih šta? Mimo njegovih mogućnosti. I ovdje bi smo završili, znači, hadisa Iša radijallahu talanaha. I to je bio drugi hadis, a, a, jedan od dužih hadisa, znači u pogledu, svojstava namaza poslanika, salosademe, i nakon toga nam dolazi hadis Ibn Omara, i sad im ćemo, in na svetu, našem narodnom druženju. Wallahu te'ala alim salli lillahi na'la nabina Muhammed wa ala alihi wa